A Szent vezet A testvétkei Nyilvánvaló hisz kegyelmet, férfi ember. A falánkság bűne? Elegendő kegyelmedre nézni, jó kövérre hízott. A kevéség bűne? Kegyelmed, nagy úr. De éppen helyzete kötelezi, álhatatos ilyen borságra. Tehát ama bűnök alól, amelyekkel vádolja magát, és amelyek az emberi természet közös alapvonásaihoz tartoznak, mindannyiszor felfogják oldozni, valahányszor az Úr szent asztalához járul. Különös gyónás ez, amikor a római egyház legfőbb papja kérdezés egyben válaszol is. A pápa tompa hangját időnként madári nyomta el, mert a szobában egy papagáj tollászkodott, álványjához láncolva, és egy nagy kalitkában törpe papagájok, kanárik meg a szigetekről származó, kardinálisnak vagy piros magvájónak nevezett madárkák repkedtek. A terem festett kőlapokkal kirakott padlóját, csak nem teljesen eltakarták a spanyol szőnyegek. A falakat és a székeket zöld kelmével vonták be, az ágykárpitok meg az ablakfüggönyök ugyancsak zöldlen lembászomból készültek. Az erdőt idéző színek között az eleven madarak világos színes foltként ragyogtak. A helyiség egyik szögletét fürdőszobának rendezték be. Egy márvány kád állt ott. A szobából nyíló ruháskamrában fehér palástok, gránát színű körgallérok és papi ornátusok zsúfolódtak a tágas szekrényekben. Amikor a kövér buvél belépett az ajtón, le akart térdelni, de a szentatya nyájas mozdulattal maga mellé ültette az egyik zöld karosszékbe. Ennél kiméletesebben igazán nem bánhatnak egy bűnbánó vezeklővel. Szép fülöp egykori kamarása teljesen elkábolt, de egyben meg is nyugodott. Mert mindeddig félt, hogy neki, a főméltóságú nagyúrnak egy egész élet minden porát, minden salakját, gonosz vágyait, rút, cselekedeteit, mindazt a tisztátalanságot, amely a napok és az évek múlásával a lélek mélyén felhalmozódik, meg kell vallania az egyház fejének. De a Szent Atya ezeket a bűnöket mintha csak jelentéktelen apróságoknak tartotta volna amelyek talán közönségesebb papok hatáskörébe tartoznak. Amikor Bovil a diszlakomán felállt az asztaltól, nem vette észre, hogy milyen pillantásokat váltott Gosselin dűész bíboros, De Puget bíboros és a Fehér bíboros. Ezek hárman már ismerték János pápa szokásos cselfogását, az étkezés utáni gyontatást. Amelynek során valóban négy szemközt beszélhetett egy-egy fontos emberrel. Így módon már jó néhány államtitok lelepleződött előtte. Ugyan kiállhatna ellen ennek a veszedelmesen hízelgő, s egyszer mint ijesztő ajánlatnak. Ilyenkor minden összefogott a lélek megpuhítására. A meghökkenés, a vallásos félelem, valamint a kezdődő emésztés. Igen fontos, folytatta a pápa, hogy az ember jól töltse be azt az egyéni hivatást, amelyre Isten rendelte ezen a földön. De éppen ezért e hivatás gyakorlása során elkövetett vétkeit kell a legszigorúbban elbírálni. Kegyelmed egy király kamarása volt, fiam, és három másik király uralkodása alatt is a legfontosabb feladatokkal bízták meg. Mindig pontosan teljesítette ezeket a kötelességeket? Azt hiszem, atyám, akarom mondani, szent atyám, hogy buzgalommal láttam el munkámat, és a legjobb tudásom szerint hű voltam uralkodóimnak. A mondat félbe szakadt, buvil észbe kapott, nem azért van itt, hogy a saját dicséretét zengje. Összeszedte magát, és megváltozott hangon folytatta. Vádolnom kell magam, mert bizonyos feladatok teljesítésénél kudarcot vallottam, holott azokat jól is elvégezhettem volna. Tudja, legszentebb atyánk, az elmém nem mindig elég fürge, és néha csak későn vettem észre elkövetett tévedéseimet. Nem bűn, ha olykor lassan működik az elme. Ilyesmi minnyájunkkal megeshet. Ez semmiképp nem valgonosz lélekre. De feladatai teljesítésekor vagy azoknak folyományaként elkövetette olyan súlyos bűnt, mint amilyen a hamis tanúskodás, az emberölés. Buvé tagadórázta a fejét. A ráncos arcot bevilágító pillátlan és szemöldök nélküli szürkén csillogó szempár azonban továbbra is merevel Bizonyos ebben? Íme itt az alkalom, fiam, hogy tökéletesen megtisztítsa a lelkét. Soha nem tanúskodott hamisan? kérdezte a pápa. Buvil kényelmetlenül feszengett. Mit jelent ez a nógatás? A ródon ülő kiáltást hallatott, és Buvil összerezzent. Őszintén szólva, legszentebb atyánk, valami igen nyomja a lelkemet, de nem tudom, hogy az valóban bűne, és azt sem, hogy milyen bűnnek lehet nevezni. Én magam nem öltem embert, erről biztosítom szentségedet, de egy alkalommal nem tudtam megakadályozni egy gyilkosságot. Utána kénytelen voltam hamisan tanúskodni, nem tehettem másként. Mondja el hát nekem, grófuram! Biztatta a pápa. Most rákerült a sor, hogy könnyítsen magán. Gyonja meg a titkot, kedves fiam, amely oly súlyosan nehezedik kegyelmedre. Bizony, nagyon is rám nehezedik, kezdte Buvil, és főképp derék hitvesem Margerit halála óta, akivel ezt a titkot megosztottam. Gyakran eszembe jut, mi lesz, ha meghalok anélkül, hogy bárkit is, etitok letéteményesévé avattam volna. Értelen könnyek gyűltek a szemébe. Miért is nem jutott eszembe eddig legszentebb atyánk, hogy szentségedre bízzam? Amint mondottam, az elmém gyakran lassan működik. Az eset az én uram, szép fülöp legidősebb fiának, Tizedik Lajos királynak halála után történt. Buvill a pápát nézte, és mintha már is megkönnyebbült volna. Végre megszabadíthatja a lelkét a nyolc éve hordozott tehertől. Kétségtelen, hogy életének az volt a legszörnyűbb pillanata, és azóta is szüntelenül mardossa a lelki ismeret furdalás. Miért is nem jött már előbb, hogy mindent bevalljon a pápának? Most már felszabadultam beszélte el, miként nevezték ki Civakodó lajos halála után Klemencia királyné méhmagzatának kurátorává, és mennyire félt, hogy Mao Dártoá grófnő nem kezde valamely bűnös vállalkozásba a királyné és az akkor még szíve alatt hordott gyermek ellen. Abban az időben az elhunyt király fivére, Poltyiéi Fülöp Nagyúr magának követelte a régenséget. Valoágrófia és Burgundia hercege ellenében. E régi emlékek hallatán 22. János egy pillanatra a mennyezet festett gerendái felé emelte a szemét, és keskeny arcán álmodozó kifejezés suhant át. Újrajelte az 1316-os esztendő amareggelét, amikor Lyonban személyesen ment híruladni pohátyi Fülöpnek. A fivére tizedik Lajos halálát, miután a halálhírt éppen az a kis lombárt, az a balióni tudatta vele. Buvill tehát attól tartott, hogy Ártoá Gróf nője büntetre készül. Egy újabb büntetre, mert sokan rebesgették, hogy cibakodó Lajost is ő tette ellábalól, valamely méreggel. Az asszonynak alapos oka volt, hogy gyűlölje Lajost, aki elkobozta a grófságát. És ugyancsak jó oka volt azt kívánni, hogy az eltűnt Lajost a veje poatjé grófja kövesse a trónon. Ennek egyetlen akadálya a királyné méhében növekvő gyermek volt, aki megszületett és fiú lett. Boldogtalan clemencia királyné, sóhajtott fel a pápa. A bemutatás szertartása alkalmával az újszülött királyt Mao D'Artoának, a választott keresztanyának kellett a bárók elé vinni. Buville, csak úgy, mint Buville úrasszony, szilárdan hitte, hogy ha a félelmetes Mao gaztetre készül, azt éppen a bemutatás során fogja végrehajtani, mert ez volt az egyetlen alkalom, amikor ő tarthatja a gyermeket. Buvillék tehát elhatározták, hogy néhány órára elrejtik a királyi gyermeket, és helyette a dajka fiát fektetik Mao karjára. Ez a gyermek csak néhány nappal volt idősebb a királynál. A díszes pólyák alatt senki nem vehette észre a cserét, hiszen még senki nem látta a clemencia fiát, még a láztól gyötört, csak nem haldokló anya sem. És aztán legszentebb atyánk, folytatta Buvil. a nőnek átadott gyermek, aki egy órával előbb még kitűnően érezte magát, néhány pillanat alatt meghalt az egybegyült bárok szeme láttára. Ezt az ártatlan kis teremtést én küldtem a halálba, és a büntényt oly gyorsan hajtották végre, hogy zavaromban nem is jutott eszembe kikiáltani. Ez a gyermek nem a király. Utána pedig már késő volt. Hogyan is magyarázhattam volna meg? A pápa előbre hajolt, kezét összekulcsolta a ruhája felett, egyetlen szót sem veszítette a történetből. És a másik gyermek, a király, vele mi történt, buvél? Mit tett vele? Ő megvan, él, legszentebb atyánk, elhúnyt hitvesem, meg én a dajkára bíztuk. Ó, sok fáradtságunkba került, mert gondolhatja, hogy ez a szerencsétlen mennyire gyűlölt bennünket, és nyögött kínjában. Könyörgéssel majd fenyegetésekkel kényszerítettük, hogy megesküdjék az evangéliumra, és mint saját gyermekét tartsa magánál a kiskirályt. Semmit el nem árulva a történtekből, még gyónáskor sem. Ó, ó, suttogta a szentatya. Ezek szerint a kis János király, vagyis Franciaország igazi királya, jelenleg illődő franc egyik tanyáján nevelkedik, anélkül, hogy tudná, vagy bárki más is sejteni az anyjának vélt asszonyon, és rajtam kívül, hogy kinek a gyermeke. És ez az asszony? Marie de Creche, az ifjú Lombard, Guccio Ballioni felesége. A pápa most már világosan látott mindent. És Balioni mindenről semmit nem tud? Semmit, ebben bizonyos vagyok, legszentebb atyánk, mert úr úrhölgy parancsunkhoz és esküjéhez híven nem volt hajlandó találkozni vele. A fiatal guccsó azonnal Itáliába utazott. Abban a hitben, hogy a fia él, néha a levélben érdeklődik is felőle nagybátyánál, Tolomei bankárnál. De miért, Buville, miért nem jelentette fel mau grófnőt, amikor az elkövetett bűn bizonyítéka a birtokában volt? Milyen könnyen megtehette volna, ha eszembe jut, tette hozzá a pápa, hogy Mao akkortájt küldte hozzám a kancellárját, azzal a kéréssel, hogy támogassam ügyét unokaöccse Robert ellenében. A pápa hirtelen rádöbbent, hogy Robert D'Artois, ez a hangoskodó óriás, ez a visszájt szító, ez a gyilkos, mert Satögájában kétségtelenül része volt Burgundi Margit meggyilkolásában, ez a félelmetes báró végül talán mégis különb kegyetlen nénjénél, és nyilván van némi igazság az asszony ellen folytatott harcában. Kiméletlen ordasok világa egy ilyen uralkodói udvar, de minden királyságban hasonló a helyzet, és ő a Vézna is Kaori polgárfiú Isten sugallatára azért vágyott a tiarára, amelynek terhét most, hogy fejére került, olykor kissé súlyosnak találta, hogy a vadállatoknak ezt a csordáját kormányozza, békítgesse és vezesse. Hallgattam, legszentebb atyánk, folytatta Buvil. főképp mert elhúnyt hitvesem, ezt tanácsolta. Minthogy elmulasztottam a kellő pillanatot, amikor megzavarhattam volna a gyilkos asszonyt, feleségem helyesen kifejtette, hogy Mao most a királyon, és rajtunk töltenék időhét, ha felfednénk az igazságot. Hagytuk hát, higgye azt, hogy büntette sikerült? Így aztán a Dajka gyermekét temették a királyok mellé Szentdöniben. A pápa elgondolkodott. Ezek szerint a következő évben a Mau grófnő ellenindított perben elhangzott vádaknak volt alapja. De mennyire hogy volt? Robert nagyúrnak sikerült kézre kerítenie egy méregkeverőnőt, egy Isabelle de Ferrinész nevű lélekidézőt. Aki Máó grófnő egyik udvarhölgyének adta el a mérget, amelyel a grófnő előbb Lajos királyt, majd a bároknak bemutatott gyermeket ölte meg. Ezt az Izabel de Ferinét, valamint Jean nevű fiát Párizsba vitték, hogy vallomást tegyenek. Gondolhatja Atyánk, hogy ez milyen kapóra jött Robert nagyúrnak. A méregkeverők vallottak. És kiderült, hogy már előbb is ők kutyvasztották Mao számára azt a bájitalt, amelyel a grófnőnek sikerült összebékítenie Johanna leányát, a vejével, poatjé grófjával. És ezzel még el is dicsekedett. Mágia, boszorkányság, kegyelmed mágiára küldhette volna a grófnőt, suttogta a pápa. Akkor már nem, legszentebb atyánk, akkor már nem, mert pohátyi grófjából király lett, és oly erélyesen védelmezte Maó grófnőt, hogy lelkeméjén meggyőződésem vált, ő legalábbis a második büntényben a grófnő szövetségese volt. A pápa apró arca még inkább összesugorodott a szörmés sapka alatt. 22. János nagyon kedvelte Fülöpöt, hiszen tiaráját is neki köszönhette, és minden kormányzati kérdésben tökéletesen egyetértett vele. Bovil utolsó szavai mélységesen elszomorították. De Isten büntetése mind az egyikre, mind a másikra lesújtott, folytatta Bovil, mert még abban az esztendőben, Mindketten elvesztették egyetlen fiú örökösüket. A grófnő tizenhét éves fia meghalt, és az ifjú Fülöp király is elbúcsúzott, a csak néhány hónapot megélt sajátjától. Másik fia nem is született többé. De a grófnő tudta, hogyan védekezzék az ellene felhozott vád ellen. A parlament előtt folytatott eljárás szabálytalanságára és vádlóinak méltatlanságára hivatkozott. Kijelentette, hogy mint Franciaország perjét, rangjánál fogva csak a bárók kamarája vonhatja felelősségre. Ennek ellenére a vizsgálat folytatására kérte vejét. A nyilvános képmutatás ugyancsak szép jelenetét játszották el, amint mondotta. Azért, hogy ártatlanságat diadalmaskodjék, és hogy ellenségeit elnémíthassa. A fekete mágiát űző férinnész asszonyt és fiát ismét kihallgatták, de előzőleg mindkettőt kínvallatásnak vetették alá. Csúnya állapotban vezették elő őket, egész testük a vértől. Előző vallomásukat visszavonták. Azt állították, hogy hízelgéssel, könyörgéssel, ígéretekkel és kínzással vették rá őket a hazugságra. Olyan személyek, akiknek nevét a törvényszéki írnokok jegyzőkönyvének tanúsága szerint jelenleg jobb elhallgatni. Ezután Hosszú Fülöp király személyesen elnökölt a parlament ülésén, ahová megidéztette minden atyafiát és rokonát – Elhúnyt fivére minden bizalmasát, Váloá grófját, évrű grófját, Börbön nagy urat, Gosé hat parancsnok urat, Bömont urat az udvarmestert, sőt, Klemencia királynét is. Eskü alatt kellett nyilatkozniuk, tudják vagy hiszik-e, mi Lajos király és fia János nem természetes halállal halt meg. De mert semmiféle bizonyítékot nem terjeszthettek elő, továbbá mert a nyilvános ülésen Maugrófnő a király jobbján foglalt helyet, mindenki azt vallotta, hogy mindkét haláleset a természet műve volt. Kegyelmedet is megidézték? A kövér Buvill lehajtotta a fejét. Hamis tanúságot tettem, legszentebb atyánk, suttogta. De mi egyebet tehettem volna, amikor az egész udvara perek, a király nagybátyai és azoknak leghívebb szolgái, sőt, maga az özvegy királyné is esküvel bizonyították maógrófnő ártatlanságát. Engem vádoltak volna hazugsággal és azzal, hogy kitaláltam az egészet, és engem húztak volna fel láncaira. Annyira szerencsétlennek, annyira letörtnek, annyira megviseltnek látszott, hogy húsos kövér arcán hirtelen felrémlettek annak a kisfiúnak a vonásai, aki fél évszázaddal előbb lehetett. A pápát szánalom fogta el. Csillapodjék buvél, hajolt előbre, és kezét a gróf vállára tette. Ne tegyen magának szemrehányást, hogy helytelenül cselekedett. Isten olyan feladat elé állította, amely meghaladta képességeit. Titkát magamra veszem. A jövő majd eldönti, hogy jót, avagy rosszat művelt-e. Meg akart menteni egy hivatalánál fogva kegyelmedre bízott életet, és meg is mentette. Gondolja el, mennyi más életet veszélyeztetett volna, ha beszél. Ó, igen, legszentebb atyánk, megnyugodtam, szólalt meg a hajdani főkamarás. De mi lesz az elrejtett kis Mit kellene tenni vele? Várjon is, ne változtasson semmin, majd gondolkodom rajta, és értesítem kegyelmedet. Távozzék békében, Bovél. Ami nagy urat illeti, ő megkapja a százezer livrt, de egyel sem többet. Hagyjon engem békén a keresztes hadjáratával, és egyezzem meg Angliával. Bouvill letérdelt, kicsorduló hálával ajkához emelte a szentatya kezét, majd felállt és abban a hitben, hogy a kihallgatás véget ért, hátrálni kezdett az ajtó felé. A pápa visszaintette és a feloldozás, fiam, nem óhatja, hogy feloldozzam. Néhány perccel később János pápa magára maradt, és apró léptekkel tipeget ide-oda dolgozó szobájában. A rón felől fúvó szél befurakodott az ajtók alatti réseken, és ott nyöszörgött a szép új palota falai között. A kalitkában hangosan rikácsoltak a törpe papagájok. A tartó edényben elsötétült a parázs. 22. János az előtte tornyosuló, mind a saját lelki ismeretére, mint pedig az államra tartozó súlyos problémán tűnődött. A francia korona igazi örököse egy tanya udvarán elrejtett, az ismeretlenség homájában élő gyermek. Kilétéről csak két, illetve most már három ember tud. A két elsőt a félelem tartja vissza attól, hogy beszéljen. Mit kellene tenni? Mi lenne a helyes megoldás most? Amikor egy gyermek születése óta már két király, két megkoronázott, szent olajjal felkent király követte egymást a trónon. Kiteregesse az ügyet és taszítsa Franciaországot a legszörnyűbb dinasztikus zűrzavarba. Ezzel megint csak a háború csiráját vetné el. De egy másik, a hosszú fülöp király emlékével kapcsolatos érzelem is hallgatásra késztette a pápát. Igen, 22. János nagyon szerette és minden lehetséges módon támogatta ezt a fiatal embert. Ő volt az egyetlen uralkodó, akit valaha is csodált, és aki iránt hálával viseltetett. Ha emlékét befeketíti, akkor önmagát is befeketíti, hiszen hosszú fülöp nélkül soha nem lehetett volna belőle pápa. És lám, fülöp bűnöző, vagy legalábbis egy bűnöző asszony cinkosa volt. De vajon János pápának, vajon Jacques Duéznek kell rávetni az első követ? Éppen neki, aki oly durva csalások árán szerezte bíborát, és később ti a ráját. És ha a megválasztása biztosításának feltétele egy gyilkosság lett volna, vajon megakadályozta volna, hogy elkövessék? Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy megkíméltél ilyen kísértéstől. De hát miért éppen rám bíztad, hogy gondját viseljen minden teremtményednek? És mi lesz, ha egy napon megszólal a dajka? Lehet-e bízni egy asszonyi nyelvben? Szeretném, uram, ha olykor megvilágosítanád elmémet. Buvilt ugyan feloldoztam, de a vezeklés reámhárult. Imazsámojának zöld párnájára térdelt, és ráncos homlokát vézna kezébe temetve sokáig imádkozott.